Краплі поту виступають на її чолі. Смерть! «Пустіть в хату!» Добивається старечий голос вдруге до хати, Гримає хтось розпучло у двері, А відтак хтось, мов, жде і тихо, Ні словечка більша. В хаті смертельна тиша. «Пустіть в хату!» Добивається пора третій, з розпукою страшний голос. Мавра застигає, не рухається. Ніби знає, заздалегідь, що її жде, Наколи отворить. Негодна тому. Розбійник не пожалує. Знає множество таких випадків, Які лучалися між людьми, А які самі цігани поступали собі давніше. Проситься в хату, чоловік отворить добрій вірі, щоб порятувати, а його за як звірюку бух і вже по всьому. Ні, вона не сьогоднішня, вона не впустить нічого, не хоче бути вбита, вона лякається смерті, вона боїться. Мавро, Мавро, в тебе не один гріх на душі, зроби добре яке. «Буду тобі прощений!» – обзивається в ній знов голос. «Пусти! Може, хто бідний, незнайомий, боїться гинути? Пусти!» «Мавро, Мавра, схеменися!» – молить щось далі в ній, тіліпає неї мов у лихорадці, бореться в ній, пхає до дверей отворити, то знов потрясає нею, жахом наповнює відпорною силою. Мов би справді почула під вікном голос смерті з-під самої землі, що добивається до неї. Майже божеволіє страху, не знає, що робити. Вона не підводиться з землі, лише ма двері двері із напруженням усіх сил прислухається над чимсь. Під вікном тихло, лише сум сосен, якесь розпучливе шолопання ніг, що ніби теплого місця в снігу шукають, студені опираються. Мавру наново смертельним потом обливає і підведені до гори руки безсильно опадають. Ні, не може творити негодна, нема в неї сили, страх бере перевагу. Страх перед тим якимось, що їй здається підземним голосом, що до неї впрошується. Нехай діється Божа воля, вона сама на світі, ніхто її не оборонить. Нехай хоч своєю смертю загине, отворити не годна. Вона заховалася сюди від людей, мов дика звірюка, Але ха година і тут їй спокою не дає. Нехай її оставлять спокою і люди, і вона, вона не отворить, не може. Нехай той з тим голосом іде з Богом. Хто б й не був, добрий чи лихий, здалека чи зблизька, Нехай собі йде. Їй також говорено, коли іноді давніше в чужині Пошуканці зі своїми мов та собака Під дверима омолистенню з голоду і студені майже скавуліла Нехай йде з Богом. І вона йшла. Чи з Богом, чи ні, вона жалю не знала. Але що казали забиратися, вона собі йшла. Тому вона все мовчить, не обзивається, не рухається, вона бореться з якоюсь силою чи почуттям, що наказує двері отворити. Мавро, мавро, отвори, мавро, встань. Благає, щось мій майже розпучливо опам'ятовуючи, «Мавро, отвори!» Волосся, як перше, стає в неї дубом. Далі наступає підслуховування з напруженням усіх сил, і знов вона, ніби той-той умліває, зараз же піддається комусь, під вікном, як перше зачувається шлопання ніг. Два чоловіки падуть у її хату, а з ними і смерть. Стріляє нараз блискавкою через і думки віщування карт. Ні, не отворити. Наказує, щось з душі.